Увивався біля Рудольфа Карловича, хоча не вельми уявляв, з ким має справу. Доктор справедливо розмірковував, що люди бідні на таких дачах не гостюють. Просто Лещинський, на відміну від інших, виявився уважним співрозмовником. А ви читали Біблію? Патетично вигукнув енергійний лікар французу. Там написано про тривалість життя. І наводяться дані, що людина може прожити понад 400 років. А ми? Який рубіж ми можемо перетнути? Від сили дев'яносто? Лещинський мимоволі стригнувся. Та й до того ж стаємо немічними, потворними. Отже, багато хто чекає смерті, а не продовження життя. Орест Олегович набрав повітря в груди і з наснагою продовжив. Коли вперше почув, що наші предки могли прожити 400 років, не повірив. Думав, записано для красного слівця. Та ось я, будучи вже кандидатом медичних наук, почав проводити дослідження про вплив магнітних полів на рослини, бактерії, тварин, людину. Мій допитливий розум схвилювало питання – для чого на Землі магнітне поле? «Справді, навіщо?» – іронічно посміхнувся Рудольф Карлович. «І от коли мені виповнилось 50, – натхненно повідомив Орест Олегович, – я визначив призначення геомагнітного поля планети». Або де йому тямиться, чи не божевільний, з острахом подумав Лишинський. Але підійдемо до відповіді поступово. Тепер багато пишуть про подовження здорового життя. Але далі 120 років ніхто не помишляє, крім фантастів. Пропонують різні способи, як дотягти хоча б до сотні. Але чому ми не замислюємось, через що людство так рано занедужує і старіє? Через що? Делікатно поцікавився Рудольф Карлович, прикидаючи, куди хилить французу. «Так, наука йде вперед. Винаходять дедалі нові й нові пігулки, а здоров'я чимраз раз гірше і гірше. Тривалість життя все скорочується. Навіть лікарі не можуть вилікувати себе. Лебон ті, хто не може вилікувати себе, не лікарі, а не долочки і шарлатани. Як ось і замислився. Якби хворий укладав договір на лікування з гарантією, і при невиконанні угоди лікар сам сплачував би вартість виписаних ним ліків, то 90% лікарів пішли б зі своєї роботи. Але повернімося до Біблії. Повернімося. Поступливо кивнув головою Рудольф Карлович, з радістю оглядаючи сяючий морський простір. Отже, там сказано, що колись люди жили по 400 років. Чому ж тепер? Драматично підняв угору руки французов. У 60 років люди обтяжені хворобами, що роблять із них інвалідів і скорочують їм життя. Харчування, житлові умови в більшості випадків у інвалідів, які стали хворими в цьому віці, кращі за ті, що були 2000 років тому. Та й робота менше пов'язана з ризиком травм, навантажень. А рівень медичного обслуговування населення такий високий, що виймають серце і ставлять нове. Виривають зуби і вставляють порцелянові, груди наповнюють гелем, клонують смізки геніїв. Але цього виявляється замало. Щодня випускають десятки нових ліків, впроваджують новітні методи діагностики, для лікування використовують лазери, ультразвук і мікрозонди, додумались до омолодження словоровими клітинами і все це для реабілітації хворих. Незабаром комп'ютеризація і робототехніка. Замінить ручну працю. але Я смію стверджувати, що року люди вмиратимуть усе раніше і раніше. Да, скорботно столив Губелищинський. Наступ французова був дуже переконливий. Уже давно пишуть, що молочить інфаркт, гіпертонія, аритмія, стенокардія. Раніше з'являються камені в нирках та інше. Чому? Хто вигадувати в цьому? Чи Біблія сповіщає про помилкові результати? Однак сучасні дослідження доводять, клітина може жити не менше, ніж 500 років. Тепер замислимось. Бог створив землю, сонце, моря, ріки, магнітне поле. Стоп. А для чого нам магнітне поле? Багато років у Великій радянській енциклопедії писали, що магнітне поле землі необхідне для спрямування кораблів і штучних супутників землі. І тільки. А ну ми відмежуємо себе від впливу магнітного поля землі. Як це зробити? Та ми, побудувавши залізобетонні будинки, відсікли геомагнітне поле. Знаєте, що відбувається? А що ж відбувається, – одною повторив терплячий Рудольф Карлович, відчуваючи, що магнітне поле землі тягне його присісти на лаву. А те, що з бідними тваринами, запалом оповідав Орест Олегович. Вчені помістили мишей в екрановану камеру з двох шарів пермалоївих пластин для виключення геомагнітного поля. Починаючи з третьої години перебування в камері, у міокарді миши відмічалось порушення крову і лімфообігу. Зареєстрували венозне капілярне повнокрів'я, спазм артерій і загибель еритроцитів. Через добу виявили розпад тканини. Оце так? Через 10 діб миші загинули. Бідолашні. І все тому, що не діє комітет із захисту тварин. І чому ж гризуни загинули? – запитав Лещинський. Тому що без магнітного поля виявляється не відбуваються обмінні процеси в організмі. Темперамент наїй французов зробив сувору паузу. Це у мишей, а в людини. Як ось я, будучи ще співробітником науково дослідного інституту геронтології, з колегами обстежував студентів, які перебували на лекції в залізобетонному будинку. Така споруда майже еквівалентна двошаровій пермалоєвій камері для мишей. Перед заняттям у двох груп заміряли артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень і послали до лекційної зали. Правда, в одній групі студентів дали магнітні пояси. Через годину студентів знову заміряли параметри. Виявилось, що в групи з магнітними поясами артеріальний тиск і частота серцевих скорочень не змінились. В другій групі показники зросли на 10-20%. А хто перевіряв, як міняються артеріальний тиск і частота серцевих скорочень, у наших парламентарів, членів уряду, які сидять у залізобетонних кабінетах? Чи не звідси в них дратівливість, агресивність, низький КПД і, як наслідок, передчасна смерть?